sallallahu aleyhi osallim, familjen, shokët, dhe gjithë ata që i ndihë këtë, këtë dhe në fund të kësaj botë. Jemi me emisione drejt për drejt, dhe ju kujtojtë, por është mirë që dhe ta përkujtojnë njëri tjetërin, se jemi duke trajtuar një cikëll të emisioneve, në kuadot një titulli që kemi vendosur që nga filimi atje kur kemi filuar të trajtojmë këtë temë.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 e aqë më pak, kur kemi parasysh faktin se ne jemi musliman, ne jemi ata që kemi besuar në Allah në Gjallahu Ala, në pejgamberin sëllallahu alësallem, dhe duke ju referuar burimive të në fetare, nuk ishtë të dash që ne të jemi të përshirë në këtë dukëri. Për ja ka ndodhë, ndaj duhet që të trajtojmë mrena minutave që i kemi në këtë pjesë të partë të këtë emisioni, që të shojmë se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 i dërguar i sallallahu aleyhi vësallem ishte njeri u i cilë më të vërtit është shambulli pa konkurant këtë drejtim se sa i përmbahe i premtimeve dhe zotimeve të dhëna Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Përnda e dhe e konsideroj shkelën e premtimit mos përmbush në zotimeve e konsideroj si një laj, si, si një loj hipokrizia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 dhe premtimet e tyre. Edhe sot kemi gjitha në shtut në fushata të shumë të të ndryshme që bërë me qëlimet të ndryshme, qofshën elektorale me rastën e zxedjeve, rastën e zxedjeve që kemi në prak, qofënë rastët të ndryshme, në gjojmë premtimet të shumë ta, në gjojmë zëtimet të lojlojshme, e që njëri u dyshanse do të ketë mundësi njëri gjitha këtu të i bënë.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 Njështë nuk pritojnë dhe, dhe interesant, ka umë turpi që të mbatë për në timi. Ne imi të njohës si popën, më dikemi një shprejhja që kemi qenë të njohër në mes në popoveve të botës me mbatë në për në timi. Fjallën besa, besa e dhën, kjo vlerë e madhe që është kultivuar në popën e tonë jam të kuptu se ne kemi qenë ata që i kemi përmbushës o timet, kër e kemi dhën besën e kemi mbatë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 e mori premtimin dhe zotimin nga bit e ademit. Kër ata ishin endë në kurizn e babës e tyre. Endë nuk ishin kriuar. Ishin në botën e shpirtrave. Ne ajo kohë nuk në kujtoat, për mi aftën që zotën e kujton këtë premtim. Dhe kjo është e vërtet. Zotë i tha kresave, e les të bi rabikum, a jamun e zotë i joj,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 si e përgjësi për azotit. E besimtari e din shumë mirë se qëfar i bije të kesh në bisupet e tu e të ngarkuar një përgjësi që për te do t'ja për shlogari nesër për azotit të maduar. Prandaj, për endaj, mundu e që ta zbaton përmëtimin dhe në laot, aso qëtë. Nja kemi dhe në laot përmëtimin, kur kemi qinë endën e botë në shpirit në ve. Për endaj, në këtë botë, kur kemi are, kemi dhe në përmëtimin.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 s'ko gajle mu, ku që ka shkëllë premtimin dhe në Zotit, se Allah unë do të adoran. Pra ndaj, edhe kur të dikush nga premtan, nuk po thamë që të flasëm dëshime, ka njerëz, qdo kush për një bënë gabime, kolshime, po ka njerëz që janë të mirë, të devatë shumë, që i në qertë, ka lëloj. Mundo që, kur dikush të premtan shumë dhe qka, edhe nuk i sigur të ame i besua ju, shiko se sa e ka, Sa e ka të theksuar zbatimin e premtimit dhe përmbushnë e zotimit dhe në zotit vetë. Nëse Allah u Gjelle Gjelalu hu, ja ka shkjel fjallin, atër është problemë dhe Allah i për neve, është shumë problem për neve. Ta që zotit Gjelleual nuk jamon fjallin, ja ka dhon fjallin se kanë me ngua se ngujnë, ja ka dhon fjallin se kanë me janë dikë, me i kanë berë se janë dikët, ja ka dhon fjallin se s'kanë me i bu gjuna, e bujnë gjuna, Nuk e di çfarë kuptimi kanë premtimin e tyre pas kësaj. Po lutsoj Allahu Xhela uala që në mesin e njerëzve të bëjnë që këtë vargë të mesh njerëz të mirë dhe ka të mirë, ka ata tillë që premtojnë dhe zbatojnë, elhamdullilah. Ka ata tillë që japin tërmo në dyre që të çojnë në vend atë që kanë premtuar. Dodh i minjerës mund të im situata të papërshtatshme të paparishikueshme që na pengojnë për zbatimin e premtimit, por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 dhe e ka dëbuar nga puna, dhe ka njerë që sot hezitojnë të marë në punë njerë që i falin pësë zvokte, për shfarën syje, për shkak se 2 apo 3 kanë qenë ju korekt, pasin qartë, e kanë shkelë premtimin, e kanë shkelë zotimin, dhe njerë nuk kanë më në bastë të qka fitu të besojnë. Tëtë kemi fri kalonjër levala, kemi përësit e shumë feshtë, për shkak se njerë të nga besojnë në emër të besimit në alonjë që kemi naku do dambancë na edhe më tepër ti më i korrekt. Jo vetëm vendin ton, por edhe diasporen, atë art ku skuqim të punojmë, kudo që të jemi, ti më i korrekt, të përmbushim premtimin, i themi dikujt se në kaç orë do vnimi, i themi dikujt se këtë tas bëjnë kët, kët ditë, i themi dikujt, ta përmbushim si duhet, të themi se kështu na ka mësuar feja jon. Kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e kam zbatuar kët premtim, nuk e kam përmbushur kët zotim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 që ta zbatojmë këtë zotim, i kemë premtuar se kështu dhët delë, i kemë premtuar se kështu të ashtë, për s'pata mundësi, mas premtuatër, të duhet mundohem nuk po të premtuaj, do të angazhoem nuk po të premtuaj, atërë këtë i qëka të të të tërë, nuk i ke premtuar, por i ke premtuar po, do të dbetë, do vitë, do të ndodë, atërë e ka morë fundë këpunë, për e se vdekja, Allah në ruajtë,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 i përmban premtimeve i përmbushën zotimet dhe janë janë me vërtet garapë të sinqertë Allahu xhale wala që para së gjithash munduand të përpiqen që zotimin dhe betimin dhe fjalën dhën Allahu xhale wala se do të adhurojnë, do të larguohen nga mëkatet e caktuar, do të penduën sinqerisht tek Allahu xhale wala, ta qojin në vend këtë premtim fillimisht e pastaj mos të len asë një prëmtim, asë zotim, që u a kanë dhenë njerëzve pa e zbatuar dhe pa e përbushur. E aty ku ndoshta, natyre njerëzore, na imponon që mos të kejmë një të kryjmë një zotim, atyre të kërkujmë fali edhe të kompenzojmë në ndonjë rast tjetër, aty që nuk kemi pasë një të bëjmë me herët. Allah në ruaj, si ku në ruaj, dhe në bëfë nga ta që, me dë vërtit,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 Shikohet në ruar, orë këthu në këthujem përsëri në pjesën e dytë të emisionit tonë, dhe tashmë në pjesën e pashmë të ekranëve të juaj, e keni numër në telefonit për të e nënkuaduar. Që nga kuaj e pauzët kemi një shikohet duke pritë në lidhja, nda i e nënkuadrujme njëherë. Sëra, aleikum, po zëtëru. Aleikum, salam, artullah. Uh, dhe ishtët me të bërë në uh, të të të të të të të të të të të të të t dhe me thonë, a është njëzët minuta masë slim sako, të a është 35 minuta. Po. Edhe në rësëve është 35 minuta, atëre, mu po më dohet me shku në punë, dhe me të në ratë gjasht, e nuk po mëri me e faljë, që ka me vëvru, që që me vëvru në këtë rast? Po, e qarë të da? Shtëra, niko, halështë. Aleikum, salam, të vërekatë. Ku e faljës e sabahut, fillimisht përcaktuët në batë të në dalje e agimit, posa të delë agimi, ka shëj se është duke, e, apo ka hyrë kohën e mojë sabat. Por përreza gjithët njërë nuk din që të dalojnë këtë kohë dhe të shuhin shenjat, është përsehtu tagvimi, që njërë të orientuar me tagvim. Dhe në tagvim atje është imsaku që në nënkuptan e, një kohë të përmbajtës nga ushqimi kur dënë të agjëran. Kjo është imsak përmbaj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 apo për të mëshku punë, kjo problem mund të jetë i të kaluar për një konsultim, përse kur shtyhet sa bë mund të kesh problem. Andaj duhet bëz një gjitë tjetër jo që të falesh më një pas atyn kohën në mos apo. Përndysha, nëse njeriu ka mundësi më fal sa ban më gjysmore, kjo do të ishte më e mirë për të. Po nëse është i letruar, sikurse ti ta bën kët, atëra nuk prish punën e fal edhe mas 20 minutave inshallah. Përsoj që kjo të jetë e e e rregullt rregull inshallah kemi telefonat teatrin kuadrojn urna ah uh, kam di ti qe per ua e kam lexuar nje faqe interneti se do te me lejoaje te kursin edhe dy uh, surre te uh, ajete nuk e di te al imran kuran sura uh, allah oksi shtola renditje çast uh, njerin dysha Edhe ja flesor 70 shira ashte vërtet apo veti ta po studikosh? Hajt. Po, e qartë. E di ku... çka. E, e, e qartë, e qartë e kuptova, shumë e qartë, e kuptova. Po, edhe di çka. Ëh pse po. shtyhet të sistemë, ko ka shumë trazira, është shumë pa drejtë edhe pse fia radi është të bashkërohen është në rregull, po. kurse shtret katolikë edhe pse janë muslimanë janë shumë anjër kërmënimin tan. Po, ka çka. Po, Faleminderit. Po e qartë, e qartë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 së shtadësh e aplikohen Allah shi kundërshtuar. Kjo është një, domthon, një postim që e ka bërë ndonjku i cili nuk ka dije për vlerësimin dhe verifikimin e hadithit. Prandaj ne i këndojmë këto, por jo për shkak të kësaj vlere, por për shkak të vlerave të tjera që kanë ardhur. Nëse përkët pyetësat dytdeshin pyetete të gjatë, domthon, nuk është thjesht e mundshme të pirgjejmë këto me dy tre fjalë, ngjashëm një problem i grumbulluar me dekada, nuk është tash ky problem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 A ne këtu manipulimet mediale që mund të bënden, të bën, bën vazhdimisht, nuk duhet që ato të jenë baz në kritere që ne përmesyrë pastaj i vlerësojmë vendet se ku janë njerëz më të mirë, ku janë më të fikstë më radhë. Duhet të jetojmë për demokracinë. Mendoj që po të kishte pasur rasti pak më etu në botnë rrobën çfarë lë bani, do të ta kishte pas një opinion ndryshe. Ma mëna sigurisht që kam unë të shumta të tërë që kanë jetuar në ato vende dhe kanë pasur rastin të ken lidhje kontakte me njerëz e asaj bote. Kimi të rëfënot e inkuadrojm. Selam aleikum. Aleikum salam Resulullah. Së jesta një pyetje më dabu, tash ç'është koha e zgjedhjeve këtu në Kosovë, po? në bos kushtet e rrethanave që po jetojnë ato në Kosovë tremtimeve këtyre në xhanat që po japim. Kim halal me vëtu, më votu, më vona ashtë liu më më votua po ju. Po e qartë, e qartë.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 Kjo është zhidi e vetëme, nuk kiti të, të alternativ. A kiti të mënyrë të, të të të të për të përzidhë diken që time nëse duhet më të dheqë, përvesi për mesë e rrugë, nuk e. Ne qëvë se shudzon këtë mundësi, mund të ndikash. Por në qështë nuk e shudzon këtë mundësi, atëra gjithë se do të, do të gjithë se si, do të uh, keqë për dorët, vota jote. Dole apo nuk dole, ti ke votuar. Dole apo nuk dole, Nëse u se dal ke votuar për dikën që ti e preferon. Nëse nuk ke dal, me siguri vota jote do të shkon për dikën që atje dikush do ta dirigjojë që të shkon diku tjetër. Prandaj mendoj se ë në këtë rrethana, nëse si musliman duhet të mobilizohemi, dhaqë atyre të cilët do të nuk i kanë zbatuar premtimet ndaj njerëve si musliman, dhe gjithashtu do thotë ë përcaktimi i tyre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 Ndot lufte e vazhdueshme. Kjo është një luftë që ka shumë betejë. Ti mund të të të ngavnesh në një betejë, po mund të të të dështosh dhe të humbësh betejë tjetër, por vazhdon më tutje. Ja. Lufta e vazhdueshme. Është ajo që ne mund këthesë. Vazhdimisht, eturia, də përpjekja. Dhe e treta është të ndajurit me njerëz të mirë, që ata e kanë der pastrimën e zemrës. Nuk mund të mbanë me shojëri, për shembull që ata nuk i kushtojnë vëmendje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 Shpesojmë që do t'kemi dhe një rast të tëtër ku më shumë do t'lazim për këtë të të tështja, të, por kësërre dhe si përgjigje më doj se mund t'etë kjo një udhëzim e më aftu shumë në këtë rast Allah dhe në më s'mire. Kemi telefonat al Aleikum, ba, e nënk cuadrojmë? Selamat alaikum. Aleikum selamat u Tullam. Salam, bonit ku një fri djene një dhe në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Më përgat, është më mirë me vanu namazin e atis, me falë një trejtën e natës. Dë më falë të burrat, është më mirë veç në fazi me falë në koti atis, që në edhe me falë një trejtën e natës. E qartë? Kësë në artë, lorë. Namazin e atis, si kështë në namazin, është më mirë të falë në kohën e vetë. Përvecë se në qofë se një riu, është i sigurët se mund të falë pak ma vojnë dhe nuk e ze gjume. E kjo vrëmë për gradë që falën të shpia, nësaburat e kanë do tëtë regullën që duhet të falën gjemat. Por në qësë në riu nuk ka pas nësi me dojnë gjemat. Por asy e të pranuar a fetare, atër i themi që të ashtysh e atësin pak nuk prishpun, manë në mund të jetë më mirë. Por ju e të ashtysh uh, të më larkë se gjysme e natës. Jo, jasja nuk falet në pjesën e të rritë të natës. Në pjesën e të rritë të natës është të preferuar dhe është mirë të falë në amazën në file, vëndetarë. Dërso se përket farë të jatsis, atëra edhe burat, edhe gratë, në qofë se eshtyn, eshtyn deri në gjysme natës, por jo për tej gjysme së natës, nga se pas taj kalën e një zonë, kohore, ku djetarët janë të mospajtimin, se është kohë e jatsisa ja, por nuk ësht Për anaj nuk është mirë parë shujet të fute me një atë zonë të mësëpajtime e zjetarve, për e sa mund të abojmë këtë e, në zonë në pajtimit, ku gjithë djetarën në pajtimit se kohë e atësis është prej jurje së saj dherë në gjysmën e natës. Dhe jo në piesën e të të të natës, por në kohën e saj, kjo është e që është e preferuar. E, kemi të të të nëtë inkuadrojmë? Salamu ala Kam rëftet, të Facebook, ose kam në tyhët e rëftet që të Facebook-ësë shumë shumë të vlasmi e motra që bëjnë më abetën e përqet në shumë këtë bëdër të të të më abetën e vlasmi a shumë më le lejlë i u më nëse në përkomenit në përpostimit që vëvon në vë mëshkë dhe shumë në shumë më bëlojnë në buljume ose pa fërëtën Facebook-ësë të një abonetet të një interesohet më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 E vërder, të so, lejusë edhe ku janë pasurë, si si, si, jan të shemë në të shemë të ka më vazhët i zonë të shemë të shemë të ka rrësë të i syrën, më i mire një një një njësë, edhe jenë më të fa, jenë më të ure të të nësënë, edhe adil ku e shtë e ketëja, të shemë të shemë të ku janë takët, ku fitë të shemë të i shkelin sëtë në vërësë, të shemë të shemë të shemë, Beseda në mes qendrohej aktualisht në Facebook. A çartëlohet. Un po kyçem në përgjigjen nga fundi i pyetjes ku vllajoën tha nuk ka ndonjë fatfat të qartë në këtë drejtim. Un mendoj se duhet tëulumtosh se ka xellorët kanë folur për këtë çështje. Dhe unë e po flas fillimisht për veten time se e di se në shumë raste ku mërdhën mundësia po jam pyetur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 Facebooku, si kurse edhe rritët tjera sociale, apo si kurse i drenin përgjësi, është një thikë me dy teha. është një mirësi të cilën qofë se e shqyëdzojmë si duhet për të miren tonë, për të mësuar djenë e shëriatit, për në dëgju legjerata, për të postuar haditha, ajete, që i lezoj njerëzit, kur dhe qofës në ta. Kjo është kajrë edhe shumë mënyra të tjera që mund të shfrytëzohet Facebooku apo Twitter apo ku e diun çfarë, rrjetet sociale. Apo edhe façitë e internetit në politikë. Dhe gjithashtu të mbetet ë tehu tjetër i kësaj etike që është helmuar i këq që fatkeqësisht njerëzit përhapen sherrin të këqen apo da komunikojnë dy gjëni mes vetave e që ky komunikim është një parathëne për të vazhduar motut deri në haram zot na ruaj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 Para sa të fillon me komunikum ata, para sa të fillon të të flet me të. Kush është ai? A ka livedu dikush? A e nje ndonjë hoqjat njëri, ndonjë vlam Musliman, Axhmatli, kush është ai? Çfarë fjalë? Shkoi nga kjo rrugë, nga Facebooku. Do shkampë Facebookut të drejt mësitnit e baba. Ka se kjo, kjo kjo është kjo është ndaluar. Atë un kam bërë apel disa herë kam thënë se dua që të larguohen dy gjunit.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 se sa e shëmtuar është dinoja, na që e dim se sa e urën Allahu, vetëmin mes dy gjinive që nuk e kanë të liuar vetëmon, ne duhet të flasim kështot. Imi të, imi të obliguar të flasim kështot. Pra da të kemi frikë ka langë që lewala. Ka njerët i kush, po pe kshilën një motër me hadith, ka kshë kshilën atë motër. E motër së da më u kshilën, ka shumë vene ku mund të gjinnë kshila për vetë nësaj. Theyve launcha një motor të më këshillu. Ka vlaq ku më gjet ball derse msimë legjërata ku ozo. S'kamet, s'kamet teh me zvetë me komunikua ti në Facebook me biseda të ndryshme që më jamsuani hadith ose më jamsuani ayat këtë radhë. Korosa kur lejo autos po tham, do kanë të gjitha dyert të mbyllura. Po për shkak se fat ke ti si njerëz pa e ke çpordurin, po na detyruan që të dosha dyert që kishim pa muzim si ose auto të mbyllen. Këse kjo është një orë. Mënyra preventive është rrethor se një orë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 qekomë asnjë dukush me u kyç hadith që komë asnjë dukush me lezuz prispun edhe pse hyn aty femrat jo si, e lezojnë moshë të lezuz prispun por jo komunikem drejt për drejt si ai e mirë dia apostola nuk dia lezove kët nuk di fjaltë ash ka shkruajs po po unë me imagjinu se si kanë mundsi me zhvilluam muahbetin fillimisht për islam e pastaj fillon gradësh dhe për gjëra për gjëra personale do thotë sikur që e pasni ditë do do do të një grupi muslimanëve të fort do do probleme të muslimanëve i satirizojnë i parajë në mënyrë satirike. Dhe si një musliman i shtaku, kjo në minutë vizatuat normalisht e imagjinuar. Një musliman i shtaku me musliman dhe i thot, unë kam mundësi më të mësuj gjuhën arabe dhe mësuj më të mësuj mësu Kur'an, dhe e zgjuar se të mëson Kur'an apo edhe tash po pendohen dhe ajo ajo po imagjinojnë femra do të të të se si do të lecëzën Kuran pas pakohem ku, së në arabisht, nësaj po, po imajgjënën, si do të da kësë shpejti një nusë edhe një grua që do mërë të shpija. A daj aj kom me dikun teter, kjoj kom me dikun teter. Jo të gjithë e kanë dërmen me të boda vetë, me të tiri, me nësu. E është i kanë qëllime të vetë dikun teter e personale. Edhepse këtore i rreazujnë për mes, pa dushim, i rreazujnë për mes, islamit, mas mire, mas let jo që nuk kuptohet pas asaj se nuk paska cin dhert islami shumos mësimi i fesas e arabis as i kuran, por paska cin ke diçka tjetër, Allahu na ruaj domoshta. Ai të ruajemi, të, të, të kujdesemi që mos të bëhemi viktimeva, viktime të këtyre mashtrimeve të shumta që ndodhin në Facebook. Ngase ka edhe kanë ndodhur, nga ka përvoja që na kanë treguar njerëzit se kanë ndodhur në anën tjetër të, të, të, të kompjuterit nuk ka cin farë xinia që kemenduar ti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 Prandaj, mos të provokojmë besimin tonë, asë moralin tonë, mos të provokojmë ftyren tonë, nderin tonë, për mes këtune reteve që din të jenë shumë, shumë të, të rëzikshme Allah nërvojtë. Kime të rëzikshme të rëzikshme? Kime të rëzikshme? Salamu alaikum. Aleikum, salamu ala. Uh, Dhe shëtë të bëjtë një pjitja, otë. Por, no? Uh, Komunikatër në shpetë. Ka që një vjetë.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 torto ofruar mes vetit më tepër për t'ia ja falur një tjetrit pas së bajram. Siqojë për janë shum, dikush, ndërthan normalë syna fal dikush, s'ia fali kur. Përshëndetje, vllau, vllau, s'ia fal Allahu na ruaj, vllau, motër, smotër Allahut. Por ja ju vdes baba, ju vdes nana. Dhe me, në këtë rast zbuten zemrat, ka një lloj mëshire më tepër dhimbshmëri, thotë po ta falësa ataft. Apo se për ha të që don sekti rasi baba o dik falja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 ju pute të përta kemi telefon e inkuadroj selam aleikum rahmetullah aleikum salam rahmetullah dhe brekatu a jeni tani te tavoni petite une fole namozin alhamdulillah kokon ata po frosin me picaj jo me ne ka di tri orë a brigat ben just had a mess ne shkollë po short short se tumu kuha për shemboj, vë do të jem vetëm në shtëpi, lëndata tu, un po do fakh namazat, unë na tholl çaboj në lëxhonën tjetran u folë se ashtu duhet ta jene ja ata çajja tu a në vetë spioll Allahu, çto si spodi shmë distancon këtë ka mënyrë. Po e qartë, a qartë. A qartë. Ma von hallal. Qartë. Wallahi ka shumë nevojë të flitet edhe për rregullat e ndajeve dhe mezhlisteve. Ka se fat ke se shumë muslimanë shkirin rregullat e shondta në ndaje ku ndaje përgojuat dikush në çmohat për çeshat, kaluat koha duke u mbërkunë kështu në radhë dhe padyshim se një shçetësim si i kësaj natyre, sikurse ky i kësaj motres që pyeti, është shumë normal. Është shumë normal. Prandaj, ë po ë e, e këtë të lejuar madje. Mund të jetë edhe ta kesh të obliguar që nga një t're fuzar, nuk mundi. Nuk mundi, nuk jam dishka mirë, jam lodh.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 e kom në gjundë i liratë një hoxë, qash më ka pëlqyqë, i krapasë, si që veç do pika, mi u ka zhujua. Tha, kështu e kështu e kështu e kështu e kështu. Hëllamna, e shëzën nejë, naja, mi bukharë, mi bu da vetë, mi thirë. Mështë, në e të të në kësil të të të të të të të, ka e të të të të, në shtë të, shkom pak mandry që në e, po kryësurja, mund bën, një loj e qari në mes të raportëve që pasaj mund të ken implikime edhe në raportët familjare. Pra ne mënesi me këtë mesatare, mund të bërët një zidhe të mirë me lene Allahu të madhruar. Kemi telefonate i në kuadrojmë? Selamu alaikum. Aleykum, selamu alaikum. Dhe e fënë e pyjtë e vëqë. Pa urna. Uh, Posënë shumë njëzë gjallare që kur të vdesin në gjinja uh, shpjetat Dikus po thotë rënë shfia ti në varr. Dikus po thotë ajo shoi në shfirtat me zel. E çikeu shfirtin varrun unë nuk fuma marmendja disa herë se flataja normalisht përzi. Po, po, po. Selam alejkum. Nikum selam alayket. Ah, spirti kur del nga trupi njeriu është një gjë e fshehtë për ne, ne nuk dim. Nuk dim. As as kanë atë, as kush kanë koranësin dim për këtë çështje. E kush na lemërën për këtë?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 në vartë që është. Dhe që dhe që këtë bi navarcher. Dhe gjithashtu qofsh të keq, Allahu xhelleu ala qen njerit shëmtuar me fjalë të këqija, shoqëruesi të keq. Fat kur sjete që kët gazam në nën kët situatë rreth vërtetçi jam, po ma vërtetëm vër më tepër. Fat un jam veprë jote e keqe, ke për keq, e ke shoqëruesin e keq. Allahu na ruajt dhe na mëson që të kemi jetë këndshme dhe në varresa dhe llogari dhënje të lehtë për Allahut dhe hyrjen e xhennet. E në kadru një të lënë teterë? Ur në një? Alo, në imë Roma. Imë Roma. Vëleoma, ale i këmë hoqë. Aleikum, salam, ratullam. Jam një gru, nuk omë fëmijë që një të vjetë. Po? Që ku po shkaj, ku po shkaj një ekë pëmë të hojë mirë. Pëmë të hojë në që në këjtë bënë, nuk pëmë e dië ku më drejtë u e. Po, po e qartë. E çartë kuptoj, sa i përket këtij problemi, do të thotë mundesh që tek regjia, pas provdimit të emisionit, ta marrësh numrin e telefonit të një hoqe të besueshëm që kontakton me të, shkon ta, inshallah besoj që nëse ki diçka, presa çka po thua, do të bëhet zgjidhje me lenin Allahut mandoli, do bëhet zgjidhje. Ka shumë që kanë shkuar tek xogjëllar të dur, por jo tek magjistar, jo tek faltorët, jo tek hemaliet e të dhomët e tek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 Prandaj e merr numrin tek regjia inshallah pas emisionit dhe kontakton hoqen e nderuar dhe merr një termin tek ai dhe mund që të të vazhdosh shërimin tek ai lillallah xhelalueala që të bëjë zgjidhje në këtë problem. Kemi telefonat e enkuadrojm. Selam aleikum. Aleikum selam tuala. Eh hu ti tash në një kuti, po drejthamë në semur. A shtomani më neni tani kon rat, shtrifo më neni apo shtomani më neni nkom. Me hecë. Për kënë? Për një smur. Ismur, po. Po. A është po. më mirë me nejë të në konë, shtrit, apo me hecë? Po, po. E dhe këtë në ditë në së banë. E shërë. Lidhje me shkronjën hë, hë, eranë. Hë, po. E, konë gjithë se në një bërë shëfqet krasmiqet? Po, po, e shërë. Si duket, regjia nuk e dija a kemë ndë në lidhja po jo. Po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 Male të komunën këm, këmbën këmpo problem, nuk ka diçka fatalisht këto që duhet njëri ë ti përmbaat ataj. Do të thotë mendon se valla e, unë e di prej ka kan dhe të të kanë ardhur probleme. Do të thotë se njerëzit kanë besuti të ndryshme. Dhe njerëz tash fat keqësisht janë të e, janë të vërhur nga shumë besutni dhe e di që mendon se më fatalesh sa so më shumë tiek, më shumë se vop tiek kështu më radh ose e di që bisorosë thon se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 u deshtë pyjtet me këtë rast, nga se u nërpë lidhja, shpesë që të inkuadroni me ndë një rast tjetër, insha Allah. Kemi një tjetër inkuadrim, inkuadrojnë? Salam Aleikum. Aleikum Salam Aratulloh. Ka më mësini piti. Por, nëlloh. E kom lecëzun e e sënje, për një mërë të alesalam, që a thët që, që futët jam përqohë në 71 grupe, të krishtërë të 72, Kërës të imitë jemë dhe të përqarë në 73 grupe. Pa. E vet, vetëm një për i tyre dhe të shkëtoj tjerë dhe të jemë në zjarë. Shamën në shamën kërë disa bidotë shamën që i kemë në pakë. Shamën në dhishën atë shamën gjatë dhe ke gjatë dosë me gjemotës. Që të mu më sëpënajnë në ndrojnë kursin që të që përmend në një herë. Po a qartë, a qartë. Aleikum salam, aleikum salam. Hadithi që e përmend i vlajun i ndruar është hadithi sakt, ku i ndryguar i sallallahu sallam në atë reg vëretjen për të soptime dhe për qarit. Por kjo do të ndodhë nga se njerëzit uh, kanë uh, fatkecesht kanë sunimet të ndryshme nga praktikimi i fesë. Jo të gjithë për mes fesë dëshruen të aring në cina si latë manuar. Jo të gjithë për mes fesë.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 cëla është aja, e kam pyta sabë, cëla është e grupë e ndërguar e allët, ka thënë, ma kane, aja cëla është, ma ana alehi, o ashabi, aja cëla është në atë që jam unë, i ndërguar i së sërëm, dhe shokë të mi, ata që ndikën rrugën e pejgamberi sërëm, dhe e kuptojnë, fene pejgamberi sërëllë allët, me kuptimin e ashabëve të ti, shokëve të ti, besojnë si kurse e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 e rrezikojnë udhëzimin e njeriu. Kemi një telefonat e enkuadrojm. Aleikum. Aleikum salaumun tub. Është desha të bënin dy pyetje oh xhënëruar. Po, nuk. Ëh pas dejës e njeriu, tëla tëla dera e ngarkull nëse vapo se më xhinohet të lirën. Edhe sa so kanë qoshen kadërë se na ndodhin neve pas dejës ata. Ata so kanë qoshen i din gjendbus. Ëh të vdekurit. Po. Boj, e njërë të lamë. Ese përket, kur vdekës njëriu, pa dushim se mbyllet fletoria ti e vepërave. Dhe mbyllet mundësia edhe për të bërmirë edhe për të bërkeqë. Përvec se në rastet saktuarë. Ka për eshtime, e ashtime. Kur është e? Këtë ure vepërave të mirë e mbetët e hapor në tri raste. Ka thënë pejgamberi sallallahu sallam. Në tri raste.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 a legjërat, ka lënë një shkrim, ka lënë një libër që njerëzit do të perfitojnë dhe e duan Allahun më te për udhëzon rrugt të drejtë, e, e largojnë dukurinë negative nga vetja tyre, me zvete, e tyre pa i thonë me zvetë e kështu me radhë. Nëse ka lënë një, një punëm shkencor, ka lënë një punëm shkencor pas vetës, nëse ka pas për hir të Allahut asojë. Të njerëz perfitojnë nga i punëm shkencor, pa dishum se edhe këti është kan sevapi. Pas ka lënë një rregull në librar un sonje shkronjë matematik fizik çka të mëson njerët dai me kët çe ka lënë ka pas përshtim knacin do jo e dorë madhëruar jo për ditën e kësaj bote atëra dia çelen pasojë të fiton e dyta nëse kalon ndonjë uh, kontribut që njerëz përfitojnë prej tij çka është e kalon për shembull ndonjë rrugë kalon ndonjë shtëpi kalon ndonjë makinë kalon ndonjë projekt kalon ndonjë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 që së sa kanë fëmijë edukuar, atëra, fëmijë i paedukuar që nuk është në rrugën e zotë jaleuala, lutet e tij nuk i bën shumë dobi prindet apo. Prindet buin dobi lutet e fëmijës të udhzuar, që është udhzuar dhe është përmirësuar dhe është edukuar me porosit dhe mësimet e prindit i. Në këtu në Tiranë kur fletoria e vepërndira mbet të hapur. Andaj mund të përmes kësaj që ti bëj mirë të vdekurat. Apo të them sadaka do të varfë dhaja sadaka ajo ajo lëmuş do të tiskan të vdekurt edhe kjo është e mundshme dorasa t'këshiat mund të shkojnë nëse kalon të kundërt nga ajo që është e mirë kalon n'dë, n'dë n'dë kjeqe, shambull, në një dietë keqe për shemb Allahu Naruto ataçi kansu smith se njerëz pi majmunet sa njerëz msu kështu edhe ata kanë vdekur sa do që njerëz besojnë kështu ata kanë psu denëmatin atë bot nëse nuk janë penduar kët bot nga këto msimet më rapshta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 ai u dek por njerëz vijnë falati me pirakë, atë me punohet me raki. Sotë që njerëz pinë raki aty. Sotë që njerëz atje dehen dhe i bënë alëmëkat, aty shkon gjinoj vërtetë. Sa keq është kjo punë. Njerëz që kalon kong mazueti, muzika që është haram. Ka këng kong, dredhba. Dhe kalon mazueti kong, sopendupet hynë. Nuk ka ikë dorëpëtye pas me vdek. Sotë që njerëz ti këndojnë ato aty, ti dëgjojat muzikë kështu me rad, aty shkon gjinoj. Çfarë do gjinoj që ka bër?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 aja ka marë fund, ajo dhe e kur shku për këtuit. Rinjallë janë ndodhë ma vonë kur krejt njerës të desë në rinjallën kja të tërë fazë. Por kësë i radha, aja ka shku për kësë i bote. Dhe si i til, s'ka qasje këto. Zvijin shpirit eq mu këto, asë të nëndikonja, asë këthejën, asë të korëgjës ka. Ka, ka mundësi të bënë cytje vezvezet të shëjtanit, se një shpirit ka arë dhe i duke të i është duke ati, kjo e n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 A, a është e vërtetëshmi? To e vazhdon të çon në Shkodër, sepse un jam nga Prizreni, a Shkodra e ndërrëses, në Shkodër, pjesë pes. Ah po. A, a është lehtëshme ta marrësh ti atje? Ekemi probleme në Maqedoni tani. Un jam nga Prizreni, më shkon te edhe natën kund me shkollë këtu te deri në Shkodër. Nuk e anotë, nuk e nuk e burat vllaj dikush që të shoqëron. Po keni se burat çetin punë? Po, po, po. Në pun e ka, e kimin një toa formë tëj, në shku. Apo shku, është fa, më ndimitinë e një pëjtë leatrët është, a pëjsh pun të spjatë me bërë me dorën e matë, a ka argument, a po është në ndalimë, a është e leshme, a po është nuk ka argument. Të spi me më me dorë të majtë, a po? Po. E kupto, a po, e kupto. Sërani, kom. Alikom, sërani. Se përket u thimit të gruas, kejnë p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 Edhe gjithashtu vjen edhe për Shkodër. Do tha çiken me të qen Shkodër me mësua atje është mirë, alhamdulillah, ajo është një mëdresë e mirë, më qiu vajza atje lejohet me qiu se atje ka konvekt, ka një rrë të sigurt që kujdesen për vajzat atje, kjo është në rregull, por dhe në Shkodër me shkollë nuk lejohet me shku vet. Femra nuk lejohet të uduhet derse vet, duhet të ketë përcjellsinë, përcjellsinë vet dhe pyetja e fundit të spi me dorë të majt, disa dietar nuk e kanë preferuar, ndërsa disa të tjerë e kanë lejuar. Mendojse në çonse niliu Konevoid bën testim me dorën e majtë, pa shkak se e ka të zënë dorën e djathtë, atë nuk prish punë ta përdor edhe dorën e majtë për testim, nga se nuk kemi ndonjë argument që ndalon të bërit testim me dorën e majtë. E përizon nuk ka argument që ndalon, mbeten duart të gjitha, do të thotë gishat e duarve, të dy duarve në shfrytzim për ta përmendur Allahun te bareka وتعالى. Dhe sikur që e parlamentuam më herët, kjo është edhe pyetja e fundit për sonte.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 me ka tjipa ijapën për sante, dhe në dhe ki më nashëm, më betjë në kujdes në laud. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.